entzularen irittzen itxaro bordari hititza eman nainzin janari faltsuak aipatuko ditugu asteko supermerkatuetan aurkitzen den elikagaien erdia janari faltsuua zela bazen egiten. Hmm? Nik egia ergan eta naiz eta janari transformatu gutxi erosten dutan gaur egun balio du informazioa ezaguttze eta partekatzea. Antoni Fardek liburu bat ateradu gaiaz. Ultra aldatuak diren janari etaz. Geroz eta zailagoa da jakitea, zerrekin eginak diren, eh? gure platedetan diren janaria hauek. Bere iduriko, agroindustriak saltzen dituen elikagai horiek, diabetisa edo obesitatearen jatorian dira. Elikagai faltsuak aipatzen irilarik, zertaz dira gira? ultra aldatu bada. Gehigari ainitz, edo ainitzez osatua dena, aditif dedu frantzexaz. Ala, kondatua da, beraz, lau produktu gehiagari baino gehiago dituen Elika Gaya. Carlos Monteiro, Sao Paulo Ikerlea, edo Sao Pauloko Ikerleak ola mailakatu du hori. Aldiz, lau gehiagari gutxiago dituena dituen Egiazko, eh, kakotxen artean, janari gisa kondatua da. Bon. Sinpleki, xagar bat aldatua ez den elikaiga bat da, kompota bat aldiz transformatua den elikagaia, supermerkatukoan, etxekoan ez bezala, berdin, gehi-garri batzu, izango dituzu bainan egiazko elikagaia, bezala kondatua da ala ere. Xagar dius bat aldiz, aromarekin egina dena elikagai faltsu bat da. Bainan zendako, ultra aldatuak diren elikagaia lan dira, Galdera hona, gehi edetan janari horiek hiperglysemikoak dira, sukreainitz, gatzainitz, adiktiboak dira, ordan begeroztak gehiago erosten dira, eta bar, eta bar. Bo, intesabari mauzi bada liburu bat ortaz, eta jakin nahi bauzuez zetianari kategoria horretan txartzen den ere, etiketa sueginez, izen bitxi gehiegi agertzen direlarik larik seinaletxarra da, goizeko askariak hartzen diren zere alakadibidez, usu euneko eunean helikagai ultratransformatuak dira. Zintzen eh? in musiki inspiratoa eman gizuna aztapen unentzat. Bainan agian zertxo baitik ase duzue. Baskarietan zuen zientzia erakusteko. Balio izango zauzuela koanentzule. Eta gomitatzen zaitu uzet, ere. Edo eh, gomitatuak ziztelaik kakin azteko. Segur zira ez elikagai ultra transformatu bat hori? Telebistako putz hutsa utz irratiko hitz api hitz. <haz> hitz eta putz. Eta hemen txaurain entzulearen iritzian, itxarubok da. Enaldia da, beraz, entzule bako txari, urte on, aberats, bakkeaz eta kemen zantu baten desiratzeko. Biotzaren erditik, alainak. Espero dut, ideia argi eta biziekin hasi zireztela, nork bere sedeak, aurten ere, bururaino eramateko nahikundearekin. kundearekin. Ikusi zenituztan Macron-lendakariaren agiantzak? Kontatuko dautazue. Duela zenbaitila bete telebista kendu nuelako egon gelatik, sekentasun hutxez egia egan. Asean intzelako, edaz gehiago ikusen zunezko zergarik, debaldetan ordaindu nahi. Geroztik, Tranquilago bizinaiz, buru auste eta zain iraldi gutxiagorekin. Makronek idakuri nuenez, geha edo geha lagiantzak eskaini zituen. Hotz eta motz. Egun okituen alde. Eta hiritaraguntak etxai gisa hartuz. Etxai, baliatzaile eta sekula ez askipatitzaile. Ez dute beste lelorik. Mespretsua jagoitik musikabainoen dartsua go bilakatua delarik. Ere du ona duela, ezinoka inoka. Enetako Macron, Trump txipi bat da, Twitter kate eta ilorderik gabe. Biek determinazio bera dutela, kak berrogei edo Wall Streeteko enpresak goxatzeko eta jendexe ea gaztigatzeko. Argatik, bata eta bestearen bideak bere izten dira klimatuaren gaiaren alogean. Trumpek atera zituen Ameriketako estatu batuak Pariseko hitzarmenetik. Makronek aldiz hitzarmen horren sustengatzaile sutsua ematen duerarik. Beraien palazioetan funtzean bostasola saie. Bero bediluga, zuntzi da dila planeta erabil dezatela laborariek glifozata ausarki. Pozoitura itezela hildoak eta minbizia izan da didela gure azken hatxen helmuga. Ez dira Maldiva uarteetako erritarrak, ez dira Inuitak, ez dira Afrika desertuetako jende biltari famelikoak. Hororen buru, hitzakmenaren barnean alakampoan, asola gabetasun neugia berdina da. Aspaldiko mendeetan, urak, gau bainoan itzez gorago zirela ohartzen nain, horagarreko batetarat heltzen nai zenea. Uhane, orain, ereka huria balinbada, laugarren eta irugagen arro geologikoetan, ezpondak nabarmenki altuagoak zir, zituen. Imaginatzen ditut orduko dina usurioak, pumpe eta jauzika, peliku eta petit pierrekoianetan barna. Hor dut, gene Jurassic Park partikulara. Klimatoaren beroketarekin behar badala saiki imaginatzen dudana hamez gaiztobi urtuko da gure ondoko bera onaldienzat. Nota bene, oragarriko bartak aipatu ditut, ez palpita otoi. Ez dute hemen bartetan eortzi joni gali de. Ez du ondorioz balio, trumilka etortzea, Francesc Kantari zerga iruzur gile seindutuari omen egiterat. Hemen ez duzuet deus usituko, situko, eta haize hormatua baizik. Eta zuentzule, berotzen asia zirai adanik? Itxero borda hemen, galderabatekin miliske, jentzulearen niritzian entzutengin nuen, kronikalariarekin, segitzu no eta gure kronikalaria gaur, joan esk, etxe Bai, zuie partegun. Gaur, beh, urte begiari begira, da urte zagari begira, begira o begirranik gira, uh, Argazki zon baitzu, haipatu uz, hor geti imaiz, edo imaiz, edo agentziak, agentzia, ez dakit den, espikatuko dugu zu berdin, geti imaiz deitutakoak, uh, bat era baititu la, hainbat argazki, hamar bat, pixka bat, bi milat hama urtea egin duten argazkiak edo irudiak. Geti imaiz, zer da, joan Agentzia bat, bai ezan esun bezala, geho... Agenzia aski berezi bat, bon, hasteko ez dut sushen eta mena badakit uh, Shalduik eta Yoshit izan dela behin eta behiz, eta bestiak beste uh, hasteko sortzailea Mark Getty bera uh, amerikano osoa behatz bat zen, eta geho uh, Elman eta Friedman izan ez aski ezagutu ikola investizan mentu egiten din uh, presa amerikar bat eki bai uh, ukendu eskupian uh, akzioen uh, gehiengua E Izan da beti aattzen arte esQ artetik igan denen agentzia bat. Eta bereziki polemiko izan zen eh, hasxi zelaik, ez dakixen nuiz izan zen hena, Badakit eh, bibia haintzen izan zela, eh, hasi zienen salttzen eh, amatorren argazkiak. joga eh, arte profesionalen argazkiak kudatzen zuten, Eta ez dakit nik siusen zebaldintzetan, eh? hoi ez du txegeki baina baina amaterren argazkiak saldu izanak sortu zila polemika handia, uh, uste dut bereziki profesionalen ganik, be etika problemo bat sortzen behitzean, deja hasteko getien uh, rola edo nula eran, edo nahi argi usten behitzean, argi da sare sozialetan nun nahiko argazkiak badela, eh? zuin nahi blogetan badia Afganistaneko argazkiak adibidez, Ebe argazki hoik merke hartu, eta berdin txaltzen zutien uh, uh, aldizkai eta egunkai er. Eta horrek pausatzen ditu problema desberdinak batetik uh, egunko-egunin eztabaidatzen da baidatzen ahalda, bena ni kustedut ene lanpostia defendatuko dute bai kasetalai edo argazkilai profesionalak formatu gela horren eta ofizio badela Eta amateur batek nahiz eta berbada argazki edo tekstu ederrak egiten ahal ditu. Ez du bortzaz uh, uh, formakuntzaik egiaztatzeko informazionia edo, edo behar den bezala lan egiteko kakotxe nartin. Izaten ahalda baietz, baina nik uste dut profesionalak badila beste e, maila bat, sei eta lan egiteko manean. Hoi batetik eta gehu uste dute bai nik dut erraiten nizsegur, baina idu izait profesionalentako problema handia bilhakatzen dela. E, Hastenbagia saresozialetak hartzen mundu zabaleko zunahia argazki edo edo heben gu herriko argazkiak. Ser uh, pagatiko zao profesionalai, sadanik amatorgen argazkiak salduik bali hmm. Bo, uste dut, ez da bai da hoi, hoi den ez geti lotuk. Gaur egungo egoeran, azkenean bere bidea atxemandu ere geti imaizorek, eh, xo sa egiteko manera berri bat berdin. Dena den, beraz, Amar argazki hautatu uh, ditu, agentziak, urtea, 2000 amazazpi, urtea labur biltzen dituen Amar argazkiak, bere autuz, lehena, Emmanuel Macron da? Bai, Ba, Nola ez, e, figuramideatiko azkarra, e, kako artin e, beritzaile, kako artin, gaiten dit, jala salduk izan beta. ez esküin, esker, edo jolako, sasi modernitate batetan bezala, eta udela gazte denez, e, bebon, argazkilaien gustuko, eta e, ez dakite garen nukienez badila karisma, ez dituzte, bena bon, jale argazkietan badu presentzia zerbait hoi segur huntan bezala mena bo ez zaitudik beste munduko ahgazki bat denik hale gero marketing produktu hona da askinen hoi da eta eta irudientako takoe bai uh, edo badutugu ahgazki laiak uh, bai geti beste txista bat ezarteko edo badutugu ahgazki laiak kakabat bezala pagatuik edo batez pagatuik bena uh, aienak zintzoki gai interesgahi baten gibeletik Ez egin bat ezpagatuik pagatuk izanen jela. Mm -hmm. Edo badutu guz, jenak, e, besalduk izanen den argazki baten entxerka, eta hau bete-betian hoi da. Emmanuel Macron, bandera francesen artetik, hoi i, agertu zen, uh, uste du le nuvelob zaldizkaiaen azal aksiela, uh, haite skundia kartinoa rigarri zen zumat azal egin zuetan Macron eki. Mm. Eta bon, e, hoi kusieta izada, argazki daibezala pentsatziatoa, Be, hain portret honbat egitez, baditxantza so jaminiba jabazteko. Eta bohan, gehoa estudi nahi ahrezkilaien kuntre mintzatu hoi egiten jenen kuntre zen, eta... Uh, denek badugi jateko beharra eta, eta hoi mania bat da, ez da ederen amena, bo, <laughs> uh, horri, horri. Berdin bukatzeko Macronekin eta irudiari lotua, presidente autotua izan hain zid, Macron bikoteak argazkilariena, paparra ziena, kontrolatzen zuen jadanik, eh, pagatzen zituen argazkilariak bidaian joiten zirelarik, eta gero parrimatxekin, beraz bazoten partai bat beraz parrimatxen lehen horri antziren, eta bo, benperatzen dute uh, bideo hori. Geti imaitz bera sortan agentziak amar hautatu ditu zein naipatuko zenuke bestalde? Bada bat, jabur-jabur aipatuko nukina hale ondotik horra dena zerrendan, suegiten jenen tako. E, Bi emazten igarrez ageidia eta da estatu batuetan hurrietan ur, edo hurrian izan zen sargaski baten ondotik. Holako argazkiekin nik beti bat uh, du da eia informatiboki uh, interesgarri jenez eia etikoki sushan jenez, eh, nigarrak eta jenten tristeziak badu behar, behar badazumaitaliz interes zerbait, informatiboki, bena hainbeste tentatu eta hoien ondotik, eta gainera eh, ikusten ditugun nigarrak idu izait beti alde bakarrikoak jela, eh, eni sartuko gai ez da bai da hortan ez dut nahi jaudela zankua lohian sartuz Gai lodiegia da netako, baina hale, nire ustez erredakzioetan ezta askik kasu egiten nula baliatzen den. E, nik šantzaz lan egiten den erredakzioan ezta holako ikagei. Baina tentatuen ondotik, e, jenten nire du duizait, habodela e, propagandako trezna bat, informazio trezna bat beno. Bon, mm -hmm. hori garen nuk jaburki, asken argazki horretaz. Mm -hmm. Besti bat, segitzeko berdin? Refosta ondokua, ebai, interesgarri da, emazten uh, martxar handi bat Washingtonen. Duela eh? bai, bai, urte bat Bai, urte bat zizten. Bon, trempen kontrako martxaba da, bena gale, uh, uste dut, uh, bon, haipatu dugu gu ekroniketan behin eta behiz, feminismoa feminizmoa irudieta teltzia, ebai oso importantea idu izait, uh, hor, trempen kontrakoa, bon, Uh, uste dut uh, urtia jabur biltzen behitia argazki hortan, nik uh, aitzaki bezala baliatuko dut raiteko, be guk kroniketan haipatu dut beste argazki zunba, uste uh, bedeziki, egunoz, uh, bizizien, uh, uh, eta nuxtez oso importantak dela. Bede ziki, egun oz, emazteg bizziren bazterkeia eta mespretsu eta, eta badakigun uh, Guzia, argazkitan isladatzia oso important dela, ez da gaiz asimplia, bena kronikazun baitetan haipatu dugi nula posible den, ta... Hori, ene ustez biltzeko inportanda gaitia, urte huna izan dela interesgahi alde hoktaik, irudieta eba jaman beita uh, alda feminista. Ondotik uh, Irakiak polizia bat agertzen da, hor Mosuleko uh, askatzea urtengo gaiak izan da, egia egan uh, be izan den urte uh, horoz antolatzen duten kazetaritza argazkilaritzaren uh, festibalean, xaristatuak izan dirainiz, Mozulen egin argazkiak, hor ere geti adxek atela du? Bai, uh, afen, geti, imazek salzen duek, ego eh? Karl Kurt da ahrazki laia. Um, interesgarri, ahrazki hoi, uh, usu agitzen den bezala gerlako ahrazkietan, ahrazki laia, bo, usu edo kasik bethi alde bat, edo bestian da, eta hor, nint maite ditut ahrazki hoik, alde bat bateko, alde batekoa ikusten behitugu idu Filma bat badela e, igaitenai myriaren besta aldean eta myriaren gibeliengia. E, Filmaen e, dekor edo apainketaen e, Gibelian eta holako argazkiek beti zerbait egiten daitezen eta gerla ez tia sifriak, ez hiltzen den e, gizon eta emaztiak edo haurrak, e, hor badia pertsonak eta pertsona bat isolatzen delaik gerla testu inguru batetan, ebe, uste dut beste gizaz pentsatzeko manea eskaintzen daikela. Bestalde, biztanda, ortengo gaia bi argazki ateratzen ituzte, refusiatuak mediterraneoko uretan agertzen dira, bon, orten diadanik aipatu ditugunak ere. Maleuskia orten aipatu ditugunak, atzo aipatuik eta bi hara aipatuiko ebai, maleuskib diot behiz. Hale badar gazki bat oso indartxu eta jolako ikestia nik hastekoenian enian esu ikusi, eta da uh, haur edo gazte bat uh, itsasuan igeskai eta buian badi jolako panika haide bat, eta... Oso argazkiin daktsia, Maleuski uh, izlatzen dina milaka eta milaka jentak egin oz bizidean realitate friste bat. Bena, eniz berriz horretan sartuko behin eta berriz aipatu behitugu eta Maleuski berriz egin behitugu bada. Bartzelona ere sartu dute horien uh, aurtengo dobi mila eta amaziaz argazkien itzuli horretana? Biba, biba eta hoi uste dut katalanen uh, garaipen handienetai bat izan dela. Nula, nula nazioakten mailan hunkia eh, ahalizan dituen edabide dezberdinak. Iru dialdetik hau bezala eh, hanitz izan dia iraila edo setemeko hamekako argazkiak. Egan ahibaita eh, independentzian eguna edo bai, nula deitzen jen txusen. Dia da eh? bai. Eh, diada enegin ekuak eh, eh, hamarmilaka eta jente harriketan eta... Horra gehi da Barcelona hurriuntik hartuik, eta hola, erdiko, bon, ezagutzen dugun argazkia da, eh, erdiko karrika zabalhoi jentez gainezka. Eta bon, uh, replikatzen iz, garaipen handia, irudi aldetik, nulako, irudia emaiten jen kampoat bus, irudi aldetik horren izmin zohen beste argazkiaz jente handan mm. abat karriketan metatuk, eta jola, benabai, uh, nulako populi baketsu baten itxua uh, zabaltu jen, uh, mindu zabalin, eta nula argi izan den urietan zezer urietan leheneko bai. uh, haite eskundetan hor uh, referendumekin hortan be nula uh, <laughs> Borizkeia aldebakarrikua zen eta Espainiako gobernikua eta bo right. garaaipen handi eta normalmal getti bezalako agentzia ergan dezagin um, ildo editorial gabekua edo edo hasteko ez interesgarri batek ebai uh, hamaga argazkien selekzioan sartzen du eta eta hori garaaipen handi bada. Urriaren lehenetik ere izango zen, bai argazki simliko in itza baina ez dute olaakorik hautatu. Donald Trump agertzen da nahi du zaipatu edo ez Vladimir Putinekin ekin mintzo nahi duriz telefonoz. <laughs> Bai, Vladimir Putin ekri telefonos eta argazkiak bat du jolako euh, kutsu erli, erligio txu bat edoztakit. Erligio euh, antzerki, bai. Bai, erdi antzerki eta eringarri da bai lehenagoa ipatu behiteke Macron. Nula Macronen berrikuntza hoietai bat izan den, euh, prentsa sargaztia eliseoan, bebuleguan, euh, pape sinatzen aizelaik eta hoi bai. a, modelo amerikarra ikopiatuik. Ebe, wala, voilà, zertata igien. Wala, <laughs> voilà, zerden berrikuntza, munduko um, txarren ahar eta kopiatzia. Voilà, biba, untsa, biba, Trump. <laughs> biba, Trump, eta beten negarra ipatzen ginuen, menen hor, funtian negarrak beste lekubat hartzen dut, beste dimentsio bat, ez, idut diuntan. Deja, estetiko ki uh, sekulako askia da, interesgarria, uh, hor hageidia hamarnaka bu, eta lehen planuan, bi haur bereziki bat eskia hola luzatuk, Uh, nigarrezai, bai, eta hori dine gaiten daiki refusiatu iba dela uh, Bengladesen, eta ONG bat, haida nik zan haia, ez dakit ez du diakurri testo zua, uste ditu haia banatzen edo partekatzen haizan tena gaitin. dira roningia refusiatuak, hori eh, ten uh, birramaniak uh, kampo eman nahi dituen eta hil nahi dituen eh, refusiatu horiek edo roninga populukoak bintzat. Mm -hmm. Bai, haniz haipatu dena, nik uh, zintzuki raiteko estud bat ez jaraiki, ez de, hanko berri hartu, baina uh, horre uh, argazki askar bat, bai, zerregan bestaik uh, argazki bat eta estetiko kiedera hori, biak mm. uh, juntatu gelaik, bai. Eta bildimetan sartzen dira, normal demezara. Bukatzeko uh, urtero aipatzen dena, eh, berdin uh, Antarktikoa da argazkitan hartua, ordan ez dakit, lotzen duten uh, uh, gaur egungo egoera klimatikoari irudi hau? Ebe bai, hori -ho lotuik da eta hau dela beti interesgarri diar gazki hoek zen, eta oan noen zuten behita diskurtsoa uh, aldaketa edo kambiamen klimatikoa smakizun bat dela, uste dut aurtzenko berri importante eta ik bate bai izan zela Trump nazioarteko itune eta kanpo edo baztertzia. irudi hoiek jakusten egi ez dela esmakizun bat eta gaitzen ari dela fea irudi hoiek eta eta hoi beno importantako zientifikoek dio hiena eta bon, hoi ebestegai bat nik pertsonalki ez hain da hui, nahain zen eta nik beti hunkitzen ari ega pertsonek lehenik eta nahiz eta horre pertsonak jokian janea eh? ez du du da nezartena Uh, Nik aminat zurinagotik jarra ikitzen dudan gaia, baina importanta horre argazkilaizun baita hor bezala Antartikat uh, junditin eta izladezen uh, zinez kambiamen horrek uh, zerrek zer hartendin. Gertatzen ari dela agertzen du azkenen berriz ere argazkilariak? Uh... Bai, bai, bai, beste behine, beste behine, ez da, hoie ez da gaiberia, ale, bon, be, gyn batez, uh, trem gabe komendu mm. batetan biziko gelakoan, ebe... Orduan falta da argazki bat, zuretzat, aurtengo bilduma orta? Horri hain eta eniz hun e, zinez txarraniz iparaldeko hitzan egin dugi urtekai bat urtia finitzeko, abentian. Eta eskerrak lankidiak banitian, e, ni memoia oso jaburreko pertsona tristianiz eta jolako urtiai e, bilduma edo bat egiteko zinez txarraniz eta bena segur hamar hoietaik badela beste hanitxez habo Eta, uste dut, uh, behar bada, etxat jiteko, uh, hor abentien hamahi, uh, urhtarilaen hamahiuan parka izanen da berri ze manifestaldie handi bat uh, bilbon, eta uste dut, uh, behar bada, etxene, bat etxat jiteko, eta presoen gaia hoi etaik bat den, uh, pilpilean izan dena euskalde bidetan aurten didaik bate egabe. Eta, horre, behar bada, Ebe argazkilaien ah aldetik, bon, haipatu dugu behin gari-garai alde. Gün hauetan izan behita ur handitan emankizuna gai hori lotuk, Bye. presoen uh, seme alhabekin eginik. Egun uste dute gün behian publikatu dila aitetamen bizitantzen hauk baten argazkia ah eta bebat du behindar argazki ah horreke bai, bereziki eman gizun hoi ikusi eta edo e-realitate hoi eta. Ebeuntza horrekin bukatuko dugu eta beraz 2000 eta emezortzi urteak eazerrik harriko daukun aurten argazki bezala izango dira. Milaka... Ebeuntza, Ionez, Echevarria, Miresker. Baila, izte gerte. Eta itzataputzen xare sozialan atxemango dituzu argazki horiek Twitteren. Hogei tala urte dituen Argentinara da, Ines Olasabal ezagutu etzuen biramatxiren izkuntza. Berezkuratu Bereskurat, nahian, Euskara ikasi du eta gurekin izango da. Amar minuturen buruan bostak eterdi uh, bah, pasaturik ere Euskari ratietan berriak zurekin jorubi bidarte. Barko Txeko uartea jate askuntzaan izan zen mobilizazioaren gatik, mauleko jandarmerian horren batez kaldekaturik izan da, pampi magi, Elbe Sindikateko idazkaria. Jate azlea Barko Txeko eta Elbe enzunik orain ikusi beharko da prokuradoreak afera hau auzite giratera Maiten duen edo ez. Sehaskaren egoitza administratiboan sute bat gertatu da goizuntan, zortziak eta erdi inguruan abiatu dena. Zauriturik ez da izan, baina kalte materiala handiak dira, erre horatseko materiala eta egunkarien erre zerba, erre dira. Orotarat, oita sei, suiltzale mobilizatu dira esparnean gelu kanbo eta aurktitikoak, eguerdi ingurian sua menperatu dute. Txipietako abiadura apalduko da, aurten ustailetik goiti, lehen ministroak du erabakia hartu, elburua da orbidetan diren hilen kopurua txipiaraztia, hemen iparaldian, joan den urtian, amasei presuna hildira lapurdin, baxena faruan lau eta Xiberon bat. Bokalekolehen axuanta ohiak aste hartu huntan prentsa horreko bat emandu Francis González hausapesak hartu erabakiaren argitzeko berde alderdikoa marian jetebok salatu du gizonaren jokamoldea eta estimu falta bimilata malau urtean hasi mandatutik Francis González-en iardukitzea bildu duguru eta berak bien arteko batera garritasuneza azpi marratu du Resoen aldeko manifestaldia du den larun batean Bilbon, jendeak mobilizatzen dira eta autobusak ja beteak dira, bagoazek antolatu dituen lauak beteak dira, beste biga badira ere, bat maoletik zinkak antolatzen duena eta beste hain daiatik baliak elkarteak antolatzen duena, manifestaldia larun batean bostak eterritan izanen da Bilbon. Batitu dukazu, min hartu duela eskuan eta ondorioz, frantziako pilota federazioak erabaki duela haste batez gibelatzia berezkoen buruz burukako txapelketa. Bestalde, alenduboa esku pilota elkarteko lehen dakaria izendatua izan da barda, itxasun bildu den elkartearen ez oizko biltzak nagusian. <hazurra> Iso, iso! Iso eman kizunean, ostegun untan, dugun unai pelaioren proiektua Aipagai. Bluzrok taldearen ibilbidea talana aurkeztuko digu kantariak. Ostegunean, ahatxeko bederatzitan, Iso eman kizunean. Iso! Urteberri honen zuleak eta urteberriko lehen kanpoko minsaldia izanen dugu aktualitateko gai bat: migrantena. Duelaguti, antolatua izan da debate bat Bernat Etxepare Lizeoan, eta hor nahizuten ikasle frangoren aintzinean, mintzatu dira migrante eta zarduratzen direnak. Juliet Berguna Simadekoa, Amaia Fontan Migranten Laguntzeko Bayona nuntatu den kolektibokoa, Fancho Aflori Amikuseko sustengu taldekoa, eta Prezeski Amikusen Kamerunetik etori etorkin bat. Migranteak Euskal Herrian, Aipagai Astezkenuntako Kampoko Mintzaldian, Arratseko behatzi hontan Euskal Heratietan. Erepika, biar amunian orzegunean, oren batean iduleiko heratean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitan Gure bazterrak, Lucien Cesaretarekin? Zer duen, Ez ditanean ikusten usten... Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak Goa. Nire baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten... Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat... Gure bazterak, sarri beraz, euskal iratetan, eta iratin, beti iratin gaindi, segituko du. Luizianek pelas eta iso emankizuna ere, aipatuko dugu, sejak bos gutitan, amatien perezekina artean itzeta putzen. Segitzen dugu? Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta, Eta zer dio, prentsak tenoreuntan xarean, eta, behazkinen Euskal Eda Bide gehiinetan, larun bateko manifa, edo manifestazioa ipagai bilbokoa, Euskal Presuen aldekoa, komponbidearen bidean aurrera egiteko xarek manifestazioa joiteko deia egindu, hau da berrian titulua, Jose Azkaragak eta Begoa txak Euskal Presuen eskubiden aldeko martxarekin batera antolatutako egitaraguaren berri eman dut egun prentsa horreko batean. Eta beraz, hori eipagai, kaseta puntu eusen ere, titulu nagusietan da bakea eta komponbidearen alde bilboko manifestazioan parte hartzeko deia duela xarek. Bestalde ere lotzen alduguna ere um, ur handitan eman kizuna atzo euskal telebistan edatua izan dena astert gauero den saioa bainan gai desberdin bati buruz eta atzo aur motxiladunetaz eh, zen reportaia doa emankizuna hortz uh, buraso bat alabi preso dituzten hauren lekukotasunak ziren eta behinitz begiratua izan den emankizuna da eta behinitz aipatua ere gaur uh, adibidez argian gurasoak preso dituzten motxiradun hauren hausia telebistara eramanez ikusmina sortu du uranditan ditan saioak hori uh, loturik uh, bexarean aktibatu dira aspitituluak gehitzeko bideo uh, hortan, izkuntzain hitzetan ulektua izan dadin bideo hau, eta berrian bestalde, uh, alderantzizkoa errangudugu, kobite elkartearen hitza uh, uh, eta zuritzearen zerbitzura egotea egotzidio kobitek eite beri Juskal Telebistako uranditan programak inoiz izan duen daturik onena bere ganatu, zuelarik atzo euneko zazpikakot sortziko kuota araba Bizkaia bizkaiatak gipuzkoan. 1 Bestalde berrian, sei urte harteko presondegi zigora etorkinak bilboko portutik e resuma batura eramateagatik. Bi emazde britainarek, haien ibil gailuan gordetu zituzten zazpi etorkin albaniar eta ondotik paus musera zioan ferian sartu ziren, hori beraz berrian haipagai eta berrizko gazteren gorpu, gorpua, seguruenik urrunagako urte gian egongo dela dio beltran deherediak Epa hileakori berrian. Iparos kaleriko hitzan bestalde Pampi sento marri elbeko kideak ez die jendarmirian egin zaizkion galderai iardetxi, hau da titulu nagusia bideo bat ere horkituko uh, duzu itzaren web gunean uh, momentuz behintzat. Abiadura hundiko treina ere argian. Irunetik, irunera joaiteko gazteiztik askaren galderazko ikurra Atzoa ipatzen ginoen, Euskali Gregarekin lotzeko, gazteiz hautatu du Espainiako gobernuak Nafajoa lotzeko gixan. Piskabat uh, absurdua, eta beraz hemen Xavier Letona kortazidatzi du ere argian. Eta babestutako Elizabat ondatu dute Hotel bat eraikitzeko lanetan donostian argazkiat artikulua beraz zemen uh, argian. Bestale, sute bat piztuda sehaskako egoitzan Kambon. Goizuntatik aipatzen daut zueguna ere, hau beraz kaseta puntu eusen titulu nagusia, sute bat piztuda, ez da zaurituzurik izan, eta beraz, argazki galeria bat proposatzen du ere, kazetak bere webgunean media bazken aldiz, um, etxe bizitza eta influenziaren E, influenzien faktore hori e, jende kopuruarekiko bon, zaila da franxisetik Euskarra rahitzultzera titulua beran hemen ikerketa eta erreportai bat jende kopura, kopuruaren emendatzea eta etxe bizitzararen eraikitzen e, uh, ondoan o, oiek komparatuz beraz eta bestalde Euskara hauzko Literatura, euskaraz eta hori buruzko mintzaldibat ugtagilaren amekan izango dena, haipagai ere media bazkena. Eta osan eta lekleak jaaldiz ziuzten uh, lehen gaiarentzat uh, kutsatua izan den esneari buruz uh, den polemikaz leklerek uh, onartu dolarik Berak erealduz txaltzent segitu zituela jakink ere arriskoa bazela kutsatua zen esne horietaz zituzten. Uh, xetasunak... Ama lau minutoren buruan, jango dugu, gurekin izango dugu Matin Perez iso emankizuna kizuna aipatzeko bainan lehenik gure gorko gomita Argentinatik hurbildu dena. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Upskali ratietan.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 Ongi menperatzen duzura iduritzen zait. Bai, bai bueno, hori zaiatzen naiz. Bai, gero ongi menperatzea, eh, kizu beti mailak badira, baina Euskara ikasi zenuen orain dela zomaiturte 2000-ta amekan. Bai. Zagatikin ez, Euskara ikasi zenuen zuk hmm. Argentinara izan ki. Bueno, azteko nire familia Euskalduna da, ba, nire birramona Euskalduna zen. E, Amaz Azpiurterekin joan zen Argentinara bere izeba batekin, eta geratu zen, eta, bueno, hortik e, datorkit e, gogo hori, eta, mm -hmm. bueno, nik enuen ezagutu, nire birramona, baina amonak kontatzen zidan e, bere istorioa eta horregatik mm -hmm. e, aukeratu nuen edo erabaki nuen Euskara ikasi. Ezen eta zure birramona ezagutu, beren entzure amonak Euskara bazikien? Ez,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 ba eta kit ni txikian nintzenean, bueno, historia horiek e, entzutean amonak e, kontatzen zizkidan historia horiek eh entzuten nuenean, ba, eta kit zerbait eh pisten zitzaidan barruan eta bueno, eskola bukatuta gero, 18 urtereekin eh hasi nintzen e, euskara ikasten eh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 Et, eta nor dira or, euskara ikasten dutenak, azkenean? Ba, lotura hori sentitzen dutenak dira, ikasleak. Mm -hmm. Agian bere txean entzun zuten euskara bat, edo abizena badute, baina etzekiten nondik, eta hori. Mm -hmm. Nola espikatzen, du espikatzen albada, benen nola espikatuko zenuke, azkenean,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 Oartzen zira batzuk hemen ez dutela lohtzen Euskaraz bizitzea ere egunero Euskalegian? Bai, bai, bai badakit. Eta harritzekoa da. Bai. Hmm. da. Eta, bo, beraz, Argentinatik etorri zira Euskalegira lehen aldea da? Etorzen zarela? Ez, bigarrena. Bigarrena. E, 2008an egon nintzen, baina egualdean. beraz orain iparraldea ezagutzen ari naiz.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 Se sentu tan, uh, ikusten duzu de Berdin Ba, adibidez, eh, nola no diren eh frantsesa eta euskara. Hori egunero ikusten da eta hor, hori berezia da. Se asken finean beste aldean gaztelania dago eta hemen frantsesa eta hiru Izkuntza horiek e, ezberdinak dira, eta hemen asko nabaritzen da hori, mm -hmm. nola nazten diren e, izkuntzak. Eta ez duzu atxemaiten ere igualdean, justuki espainiolaren influentzia ere esan ditzen dela? Bai, baina nik badakit gazterania orduan, ohituta mm -hmm. eh, oitutanago e, e, itzoriek entzuteaz, mm -hmm. eta orduan... Bimiratamekan, hasi zinen beraz Euskara ikasten, Argentinan, horretarazi, eh? zinez o, ola zabaldu gugurekin, Argentinatik Euskal egira etogia, Euskara ba, familiarekin zen lotura hori, behezkuratu nahian ikasten hasi zena, zaila izan da, zuretzat, Euskara ikastea? Bo, hazi eran bai, e, oso ez berdina da, e, baina... Maite nintzen eta maite mindzen ez dago oztoporik. Orduan e, ezforz hondia egin nuen eta egitenari naiz e, Euskaraz bizitzeko edo bizia alizateko. E, Zaitasunak zalt bai badaude, baina nahi baduzu ez dago oztoporik. Eta Argentinan zuk zer egiten duzu, uh, uneroko bizian? Arte irakaslea naiz. Arte irakaslea. Bai, eta ikastenaren naiz e ingeles irakaslea izateko. Ah, dos. Ah, bai. orduan ez duzu bakarik eh, espainola eta euskara menperatzen inglesa bai. batzu ere? Bai, Hizkuntzak e, gustatzen zaizki. Ah, bai. orduan da, ere atxeman duzu, <laughs> bai. egestasun e, bat ere hizkuntzak ikasteko badelarik. Hagian ez? bai.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 ez berdinak dira, bueno, gaztelanean nire amaizkuntza da eta badu eh, sentimendu bat eta berezia da niretzat amaizkuntza delako, baina Euskara eh, aukeratu dut, eta mm hori -hmm. da diferentzia. Bai. Eta, bueno... Ez duz hori reiten guri plazer egiteko egiteko Ez, ez, ez, ez. Sentitzen dut, eh? Eta barrotik mm -hmm. dator. E, e, eh, diasporak usu aipatzen ditugu, ja da hemen Euskal Herritik e, munduan diren euskaldun handana bat badira initz, eta Euskal Herriaren parte azkenian ere kontsideratzen dira, eh, diasporako kide izaitea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 Baina hori ere, desberdina da. Uhum. Bakotxak, azkenean diasporako kide bakotxak desberdinki bizitzen bai. du ez Euskaldun bai. izaitarena Batzuek Euskara ikastzen dute, bezala eta beste batzuek. Ba, Hemengo janariari edo Euskaldun izaitea e, izenan atxikitzen adibidez, Euskaldun jatorgia gaitarena. Bai. E behun txaztakit, inesola zabal, Argentinatik Euskal Herira etorria zarela eta, nahi duzu mezu bat pasarazi, Euskal irratiak entzuleak hor diran, eba duzu zerbait eran, eta berdin diasporako hiere, ere, iduriz entzuten bai, zaituztete ere, estriminearen bidez, internetaren bidez. Bueno, hemen eh, aukera dute, eh, Euskara ikasteko aukera dute, bera, eh, nik esango nuke Eh, aukera hori aprobetxatu behar dela. Eta Euskalduna ez bazara eh, Euskaldun izatu ez dakit nola ezaten den baina hori izango da nire mesua. Uh -huh. Aprobetsatu. Zuek hemen eh, zarete eta hori aprobetsatu behar da. Zuek bai eh, baduzue aukera hori Inesola Zabal, mil eusker, eh, ustalitze arte urbildu izana, eh? alere Argentinatik esprex elkarrizketa honen zat. Mil eusker eta izan ungi, ungi xegi? Berdein. Itze taputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal Eta, xe gitzen dugu Itze taputz eman kizunean, iso eman ordua da? Surikin, Pérez, si Atschaleon. Atschaleon, bai, bai? Be zurekin matin plage chits nouveau. Chalern? A chalern ça. Ça? Bai, ouais ouais. Ah tu verrais la copreche? Ben ouais, brisa isu emankizulan ongi, espero dut. Ez da deus aldatzen. Ez da deus aldatzen. Ez ez, moentuko ez. Bon, orduan biar hostegunarekin, mm -hmm. iso ala ge iso? iso izango da. Beratzen eta ezagutzen duzun talde batekin, uh, berikin bai gineen durangoko azokan pelas etoriko da. Horren pelas ez da talde bat, pertsona bat da? Horren uh, nik hola dut, pelas da unai pelaioa. Uh, bere taldea da, baina badu talde bat ere gibelan, uh, bos pras seit diraid duetan zait, eta uh, itunte bai jok uh, duetan du, jok bluz uh, muska bat, uh, botzan aleren haiko um, askarra eta piskata urtsiarekin ere. Piskatoria duen du, ne Blues uh, beste jok bluzekin. E musika estilo desberdin hain hitz ere, eh? uh, lan Ebe um, baita ez e, da piskat eboluzio bat Ezt arte, hartzen du egiten du bluza uh, uh, Dola behroko johetan orrteko bluza Eta joten da piskatak ere erroka arte uh, Baina beti ez da Ez da jazt ezberdintzen uh, bluzaetik Be, Beti hori zango da Horren or, inguruan ibiltzen daid ulitzen zait uh, Baina azra egisaurikusko edo guberikin ere uh, Biarratxan behat zitana. Ados, ebe bihar gauean, nitzordua gaueko behatzitan, euskal irratetan, zuzenean, pelasekin izango zira, mm -hmm. eta bere kantu batekin agorzen gira beraz. E, bailo dute, bailo dute kantua, nitz maite dut, eta bai ustuki hori irraten duena, bluzetik hasten dena, baina jokagoa ere dena. Bailo uh, dute dut, pelas ongi, uh, ongi orkestin doela kantorek, bailo dute. Unxa mili esker matin. Zuri! Bax biak beraz matinen gomita izango da gaueko behatzietatzik aintzina Euskal Lijatietan.